Jag kan inte säga så här: Om rektorn på Marks gymnasieskolan, nu skulle du lyssna på detta, kan inte alla bara som vet vem rektorn på Marks gymnasieskola är, länka det här till honom. För att eh, jag vill att du svarar på mina mejl som jag skickat till dig. <skratt> Hej! Hej! Vad ser du som när du tar av dina glasögon? Mm. det är nu det händer. Jag måste på mina gråser, jag är ju blind. Välkomna till vår... Podcast. Jag tänkte säga vår andra adventpodd, men mm -hmm. okej. Okay. Ja. Ja. Imorgon är det andra advent. Ja, det är det, men det är ju andra advent när den släpps. Ja, Så men jag ser inte se bara det, att det. det i imorgon är det andra advent. Ja. Men vi spelar in detta alltså. Var är du behöver? Nej, jag är inte arg. obviously haven't heard me one another. Jag säger ju det! Ja, like, oh, jag är trött. Mm, Okej. Okay. Jag är väldigt sömnig idag. Mm. Jag vet inte varför. Jag tror det är för att det är eh, storm och grejor. Mm, jag sov ganska dåligt i natt för att det blåste så. Vi har ätit kinesmått idag. Ja, och jag, min, jag blir så uppblåst i magen. Jag mm. känner mig som en ballong. Kines vill jag bara förklara. att Det kallar jag... Eh... Allt mat som är från Asien. Ja. ja. Och det är bara för att min mormor säger det. Så det är liksom... Eh... Mm. Ja. Carried on. Mm. Men det... det var gott. Mm. Men jag känner mig som en ballong. Mm. Ja, det är jag kunna vara med överhuset i upp. Känner jag. Jaha. Jag fattade alltså, inte de, först. De ballongerna där. Mm. Mm. Som ballong jag nog gör nu. Mm. Vet du vad? Något jag aldrig har förstått. Mm. Det roliga med julfilmer. Ju, va? Men det är jättemysigt. Då kommer man i så här julstämning. Vad säger kommer... man inte? Jag gör det. Kollar jag till och med... Ett spel med mobil som heter Santa's Village- så ska man bygga upp en tomteby. Mm. Crazy. I'm obsessed av uh, Christmas just nu. Mm. Men jag, jag, jag har kollat julfilmer konstant i ett dygn nu, typ. Mm. Och jag har pluggat. Mm, men det har varit duktigt. Du mm. det är jättemycket julkänsel först- men sen så kommer de att bara- Och nästa vecka sätter ju betygen- och jag har inte lämnat in alltså, uppgifter till något av de fyra kurser jag läser. Mm. Yeah. mm. Får du göra det? Får jag göra det? Ja. Och då blir det inte mycket äckig julkänsla. I'm gonna make you feel christmasy. No. Yes. How? För att jag ska skaffa en gran. Aha. Uh -huh. Jag har köpt grangrejer. Det påverkar väl ändå inte mig för det jag är hemma hos dig? Alltså jag kommer bomba bilder till dig. Om du inte är med när jag sitter upp det. Mm. Kan vi ta ha en hos mig också? Your snapshot is gonna crash. Okej. Okay. Kan vi ta ha en hos mig också? Mm. Jo. Varför? Um. Nej, det var en bra fråga faktiskt. Mm. Kids ju... bo inte i ettor. <laughs> Men jag har ju ett utrymme där i mitt rum där jag aldrig är. Mm. Du vet att jag hänger mina kläder. Mm. Det är typ min garderob. Där är jag aldrig... Den kan vi öppna upp och så får sätta vi den där. Mm. Nej, men jag bara, jag har det där. Och så bara... Nej, men så bara, där ska jag ha en gran. Mm. Så jag sa det pappa. För pappa, han, han är så här, bara, vi ska inte ta in julgranen för tidigt. Och jag vill ha in julgranen nu, typ. Mm. För vi har alltid satt in den dagen innan julafton innan. Mm. Uh, typ, förutom förra året. Så jag vill ha in den tidigare år. Och pappa bara, nej, inte tidigare än helgen innan jul. Så då sa jag, men då pappa, kan jag alla få en egen gran. Så pappa lovar att hugga granen åt mig. Mm. Så ska pynta jag pynta dansa när jag är pynt? Mm. Men ingen stor gran, alltså en liten gran. Mm. Precis. Jag blev tvungen att rotera micken åt dig. Mm. För du har så dålig mikrofonteknik. <laughs> men, ursäkta mig, men varje gång, du får faktiskt inte säga något om mikrofonteknik. Men nu sa jag, gång... jag ju till ändå. Ja, men varje gång. Jag har frågat dig varje gång innan mm. vi har poddat. Och du bara, ja ah, men det blir bra. Och sen så klagar du alltid på det efteråt. Det... Mm, men det är bara för att du håller inte till en... Fast det gör jag. Nej, typ jag håller nu när jag lyfter flitaren hit och backar du bakåt när du pratade. Nej, det gör jag inte. Jag sitter som jag gjorde innan också. Nej, för innan så var det närmare. Nej. Okej. Ni får gärna sponsra oss eh, på Swish eller något så vi kan köpa... Jättebra mikrofoner till podcasten. får ni jättegärna göra. Så här är det jula Ja, eller sponsra oss med annat. Ja. Käk. Det gillar jag. Mm. Men inte kines mat, för då mm. blir jag ju som en ballon. Ja. Julmust kan jag ta emot. Oh, det är gott. Mm. Tror du man hade tyckt julmust var gott om man liksom aldrig hade druckit innan? Mm. Om vi smakar på det till typ första gången nu. Nej. Nej, jag tror inte heller. Men ta. det är ju som eh, den bilden med fransmän som dricker cola första gången. Det har jag sett. Va? Nej. Okej, okay, det var när, när Coca-Cola kom ut. Du så ville de ta ja. eh, bild första gången det kom till Frankrike. Mm. Så var det några i en bar som skulle dricka det. Så han tog två bilder. En när de drack det. Och så en när de spottade ut det. Mm. För, ja. Mm. Nej, det har inte jag sett. Okay. Men jag tänkte så här, jag tror att julmöst... Det är man ju så här, alltså jag får typ djurkänsla när jag dricker julmöst. Mm. Så jag tror det är något så här, om jag hade smakat på julmöst idag så hade jag inte, alltså tyckt om det så här. Jag Tycker mm. nog om det bara för att tänka på julen typ? Så nu tycker jag ju det är gott. Men det är nog bara för att jag tänker, alltså det, jag får den känslan. En god känsla. Mm. Liksom. Är du trött? Jag vill ha te. Vill du ha te? Nej. Ska vi fixa lite mm, nu? Nej. Sen. För... I, idag ska vi kolla på världens bästa film. Ska vi? Men mm. vi får göra det snart. För jag måste lägga mig tid idag. Du börjar ett imorgon? Ja. Men jag vill upp i tid. Jaha, så du vi vill gå upp klockan sju för att vara redo för när jag åker till... Nej, men... Nej. <laughs> men... Jag vill ändå liksom hinna göra grejer innan jobbet. Mm. Jag hatar att börja sent. Varför det? För att... Jag hinner typ aldrig göra någonting innan. Jo. Nej. Alltså men det känns ju som att jag vaknar typ och så går upp. Ibland hinner jag inte att käka lunch. Mm, nej det kan jag förstå i och mm. Och så blir det så här, när jag börjar klockan sju på morgonen, eller kvart sju. Då känns det mer skönare för då slutar jag oftast så här. Antingen eh, kvart i tolv, tolv, två eller fyra typ. Och då hinner jag ändå göra grejer efteråt. Mm. Innan jag går och lägger mig Men jag har liksom, jag så dålig på att på morgonen Så jag hinner typ inte göra grejer på morgonen Så jag gillar bättre att jobba morgonen en kväll till. Nu ska jag visserligen bara jobba 8 till fem. Så det är inte så länge Men ändå mm. Jag börjar 12 i imorgon Börjar du i morgon? Nej, det är ju måndag morgon. Nej, så. jag bara, vad, vad ska du göra? Okay. Jag tänkte mm. söndag som att säga Det är söndag när det här sänds Uh, nej. Ja, nej. Bli sen imorgon. Ja, på måndag. Mm. Då? Börja tolv. Börja tolv. Mm. Och eh, varje gång jag börjar vid tolv ungefär så mm. Jag går ändå upp sju, för jag inser att det känns lite som att man har lika lång tid mellan sju och tolv sådana till sju och åtta. Eller hur? Ja. Det är som, jag vet, när vi gick i skolan och vi hade typ sommar ja. då. Typ, om jag så skulle lägga upp så här, vi, om vi ser att. Vi åker ungefär halv åtta Då måste jag gå upp halv sju så, här, så har jag en timme på mig Men om jag ska åka till typ halv tio Då går jag upp typ så halv åtta Och det är två timmar innan För jag kan typ inte räkna Jag vet inte Jag tycker får för mig att jag måste ha så lång tid på mig Fast jag vet att jag egentligen bara behöver en timme liksom. mm. Jag förlåder mig Vet du vad som hade gjort livet mycket enklare? Nej Inte riktigt fordon Nu menar jag inte till bil eller så jag vill ju ta kökort, mm. men eh, ja, är ju lite överdrivet när om man bara ska tre kilometer bort liksom. Men varför ska du ta kökort då? Nej, men vet du, vad, vet du vad jag syftar på? Nej. Du vet vad jag syftar på? Ja. Elcykel. Ja. För det är ju det bästa någonsin. För vi eh, säger att det är december och det är snö. Om man ska till skolan en timme så är så man vill inte liksom åka buss för att det är bara jobbigt att vänta på buss och man har ingen frihet. Mm. Sätter man sig bara på sin eh, cykel och bara paddlar iväg så är man där på typ fem minuter istället för att man ska gå till bussavplatsen och vänta och knö sig in. Och, mm. och jag har även hittat exakt den jag vill ha. Mm. För i USA så är det populärt nu med fatbikes. Mm, ja, det har jag sett. Det är sådana här jätteenorma cyklar. De är ganska fula. De är rätt fula, tycker du? Tycker inte Eller jag. För mig det Men jag tycker så här flashiga grejer är snygga, så jag tycker den är snygg. Mm. Um, och så är det enorma däck med dubbar och grejer. Mm. Och så sätter man bara på en elmotor på den. Mm. Sju hästkrafter. Och bara... Fjau! <laughs> Fjau! Det är väldigt taggad men, jag har en fråga till dig, ja. som du nämnde nyss. Ja. Du vill ha kökort, men du vill inte ha bil. Jo, det är klart jag vill. Men. Eh, alltså. Ja. Eller då känner jag så här. Bor man i den här bygden så känns det lite ovärt att ha bil, tänker jag. Ja, men varför ha kökort om man inte ska ha bil? Jag ska ha kökort, jag ska ha bil också. Ja, men när du sa. Jag ska ha eller? en fucking Tesla. Ja, jag vet <laughs> Men du sa så, du bara. Jag vill ha kökort, typ. men jag vill inte ha bil, typ eller något sånt där, så. Nej, men jag menar i nubeläget. Mm -mm. Jag bor i en eh, etta. Mm. Och den enda gången jag åker utanför uh, uh, alltså dörren jag är antingen skick eller så gymnasiet. <laughs> Och... Ja. Uh, uh. Det där är väl då? Ajamän. Oh, gud vad jag är. Vill ni lyssna lite på Pontus nya låt? Den heter... Drumroll! Jag vet inte. Jag minns inte vad är heter faktiskt. Nej, jag minns inte alla vad är heter. Jo, vänta, vänta vad den heter. Wait. Is your life broken heter Just det! Den. det. Ja, precis. Ja. Is your life broken? Ja. Det är ingen såhär metal. question. Ja. Mm. Nej, jag är det inte. Nej, det är poop. Pop. kan man väl säga. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Robbie Williams pop typ. Ja, så jag tycker det låter som Robbie Williams mm. rakt av typ. Men det, ja. Nej, <laughs> nej. Jag blev mer inspirerad av YouTube egentligen. Mm. Fast när du sa till mig så sa du faktiskt Robbie Williams, för det första du sa. Mm. Och det kunde jag direkt koppla, jag kunde inte koppla det till YouTube. Nej, okej. Okay. Men jag har inte lyssnat på så mycket på YouTube så det är kanske är därför. Men på tal om pop, ja. pop, pop, pop, det är ett sånt här ord som bara, pop, lägger sig så himla bra i munnen. tycker du inte det? Pop. Jo. Har någon gjort så här, det kanske bara jag, men när jag är typ så här, ord som typ, speciellt giraff och spaghetti, Alltså om man säger det flera gånger i rad, så börjar jag alltid tänka på så här, men gud heter det så här, alltså giraff, det är ju ett jättekonstigt egentligen. Giraff, giraff, giraff, giraff, giraff, giraff, giraff, giraff, giraff, giraff, giraff, giraff, giraff. Det är ju ett jättekonst ord. Giraff. Mm. Eller spaghetti. Spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, <laughs> spaghetti. Som Så blir det är så här bara, spaghetti, giraff. Alltså, vem kom på de orden? Det är ju jättekonstiga ord. Mm. Tycker jag. Faktiskt. Att tala om ord. Mm. Något som är coolt är att kunna flera språk. Mm. Så jag hittade den hemsida där man kan lära sig språk. Mm. Så nu har jag börjat lära mig portugisiska. Säg något då. <laughs> det måste bli lite inför. Måste jag det? Ja, ah, säg något. Mm, kan okay. du säga något? Eh, oj! <laughs> oj! Det betyder hej. Como estas? Nej, det är spanska va? Ja de ja, är de är väldigt lika eller hur? Nåväl, sås, mui ben. Du? Så jag kan ha. Tudo bem. Det betyder hur är det? Hej på dig. Hur är ja. Hej, hej, goda. Jag vet, Hur är det? Så eller? Ja. Ja. Eller är det bra typ? Ja. Och då mm. och då säger man tudo bem, e você. Då, då är det det är bra. Hur är det själv? Typ. Mm -hmm. Jag vill säga tudo bem. Va, nej vad är det? Tudo bem? Du bem. Ja. Mm. Inte, det alltså. är mycket annorlunda än på spanska tycker jag. Mm, men det det är och portugisiska jag siktar mm. på. Ja, men jag menar liksom, alltså, jag tycker det. Ja, men det det Typ så när, jag, när jag, jag såg ju när du övade om Ja. Men jag hade uttalat det eftersom jag har lärt mig spanska till ja. exempel, då är det helt annorlunda. Hola? Nej. Mil <laughs> Nej, men alltså jag tyckte det lätt. Jag vet inte, jag hade nog uttunnat annorlunda bara. Mm, precis. Men jag har inte så här på spanska heller så jag kan inte säga något, men... Nej. Men du fick ju ändå A i spanska, Nej. eller hur då? Jo, jätten. Jag har aldrig fått A. Men du sa ju Nej, det. Nej, jag fick VG. Jag fick C. Aha. Jag har aldrig fått A i Nej, spanska. Okay. Men i högstadiet fick jag VG- Ja. Och i ettan fick jag se, tror jag Vilket är jättekonstigt Jag läste spanska i fyra år Skulle mm. aldrig kunna hålla en konversation Alltså jag, aldrig Jag kan läsa en text och förstå lite Knappt Men om jag hör någon prata Så alltså, wow, kan inte Jag var ju grym dock i gymnasiet eh, I betygskriterierna i engelska Jag skulle inte påstå att jag är bra på engelska Men engelska i gymnasiet gick fett bra För mig det gick bra för mig med, förutom oh. att han tappade bort mina uppgifter. Men det hörde ju bästa. Jag kan se så här: om rektorn på Marks gymnasieskola, nu skulle du lyssna på detta, kan inte alla bara som vet vem <laughs> rektorn på Marks gymnasieskola är, länka det till honom. För att eh, jag vill att du svarar på mina mejl som jag skickat till dig. <laughs> angående att. Eh, min engelska lärare tappade bort mina uppgifter så jag fick underkänt i engelska 7. Mm. Vilket jag faktiskt... Jag är inte sådär att jag bara... Jag borde få det här betyget. Men jag visste att jag i alla fall inte skulle bara få E. Och jag fick inte en godkänt. För att han tappade bort mina uppgifter så snälla rektorn, svarat mina mejl. Det, ja, det allra bästa är ju att eh, vi gick ju samma. Med samma lärare. Yes. Eh, och jag... Jag lämnade aldrig in en enda uppgift. Nej, alltså jag fattar inte. Jag blir så jag, arg. Jag tror inte ens jag gjorde alla proven eller något heller. Utan jag dök all, nästan aldrig upp heller på lektionen. Nej. Det är ju det som bästa. Mm. Och du var det hela tiden. Mm. Ehm, I slutändan mm. så fick du Linnea Jonsson F. Mm. Och jag fick Lika. C. Jag blir så arg. Och, fast det är lite som med idrotten. Har du tänkt mm. på det? Ah, ja, För, för tvåan. Eh, i tvåan på idrotten... Det var lite kaos med mig i början, eller i slutet på ettan, för jag var sjuk i min tarmsjukdom. Mm. Så jag kunde inte vara med på alla lektioner på idrotten. I två år hade jag dock 70% närvaro. Mm. Det hade inte jag. Och, du hade, ja. och jag hade lämnat in alla mina uppgifter och fått åtminstone I och D på alla uppgifterna. Mm. Inte en enda varning så här på att nej, du kanske inte kommer få I- så med att jag fick F och du fick E. Mm. Och jag hade inte ens gjort det. Alltså vi fick mm. typ en sån lapp. Med grejer som vi skulle göra för att få antingen godkänt då. För de som inte skulle få det annars. Eller liksom för att få högre betyg. Och jag fick upp sig för att jag skulle få godkänt. Mm. Jag gjorde inte dem. Jag gjorde kanske en av fem. Och jag fick godkänt. Mm. Och du gjorde alla. Och vad betyder mycket mer än mig? Och du fick inte gå så. Det är jättekonstigt. Mm. Och att betygsystemet är gjort för att passa liksom en mall. Oavsett, mm. äh, ja. Så när jag frågade henne läraren då: Varför fick jag F men du inte? Mm. Då sa hon: Nej, men ni har lite olika kroppsbyggnad. Och, och då fick jag fick ju. Möjlighet att komplettera detta i trean. Men, eh, det gjorde du inte? Jo, det gjorde. det jag gjorde det att Jag fick inte information av den här läraren Om vart vi mm. skulle och så mm. att till liksom mejlade och frågade och, mm. Jag lämnat in den här uppgiften Kan jag få svar på det liksom mm. Nej, svara inte ens Nej, Så Marks gymnasieskola är Bullshit, där ska ni inte gå kids <laughs> De är, Marks gymnasieskola är inte alltid bullshit Inte alltid? Nej De har en rätt okej musiklinje eller den är en rätt bra musiklinje om man räknar bort. Uh... Oh, nej, vi ska väl inte. <laughs> jag kan <laughs> se. Det har en fin här. studio. Jag kan se. På så trevliga här. lärare. Marx Gymnasieskola är bra i grunden. Tycker jag. Tycker jag faktiskt. Jag tycker att vår linje var bra i grunden. Mm. Sen att det inte är bra planering. Det är inte eh, de. Hur ska man få fram detta utan... Det är väldigt dålig planering. Ja. Väldigt dålig info. Väldigt dålig... Vissa lärare... Som borde ha lite bättre kontakt med varandra... Har inte det. Till exempel... Vi kan ge ett exempel här. En lärare säger... Ehm, ni ska vara Skrattar du åt Jag försöker att inte <skrattar> <skrattar med att> vara elak... En lärare säger Ni ska vara här klockan nio Så går man igenom korridoren Och möter en annan lärare Som säger Ni ska vara här klockan nio mm, Det är Sånt hände hela tiden Verkligen Ja. Och, då, och så bara ja, Fast vi hörde att vi skulle vara här Och så bara Jaha det visste inte jag något om Men ni ska vara här nu Men bara ursäkta Men ni, alltså, ni jobbar i ett arbetslag Ni måste faktiskt alltså, kommunicera och det är inget jag säger liksom för att klanka ner på magisk gymnasieskola. Så. Det är kritik. Det, och det är, mm. det, det är faktiskt så. Och när du väl lackade loss och sa till... Och det gjorde jag. Ja, då. Fem faktiskt. <laughs> då var det liksom... Vad, vad märkligt att du upplever det så. För så upplevde inte vi det alls. Nej, jag vet. Och det är så konstigt. För att vi hade pratat om det alla, vi gick, alla tre åren vi hade gått på magisk gymnasieskola. Nu ser jag inte vilka lärare är. vilka mm. linjer det är. Eller liksom... Bara för, gick, för nej, men bara för att vi gick i stet var, eh. var du inte bara i stet. Nej. Det var det ju inte eller. Det nej. var ju fler. Linjer. Nej, men det är det jag menar. Ja. Så att det här innefattar inte bara i stet. Vill bara se det. Det är ju samma sak nu på vuxenskolan också. Mm. Ja, men jag känner det. Alltså, det spelar ingen roll vilken arbetsplats man har. Mm. Jobbar man i ett team så måste man kommunicera. Ja. Så är det på min arbetsplats också. Vi måste också kommunicera. Gör ni det? Ja. Okej. Okay. Mm. Ja. Eller jag är alltid inne och läser på våran mm. dator och ser vad som har hänt. Så att inte prata med dem ser som att dagen har varit okej. Okay. Vad bra. Jag tycker det är viktigt. Och, det är liksom, det är, och speciellt när man jobbar med andra människor. Som till exempel på mitt jobb där jag jobbar med äldre människor. Eller på en skola där man jobbar med elever. Det påverkar andra. Jag har en teori. Mm. Att så är högt uppsatta inom på arbetsplatser. Mm. Det är ofta de som har hand om kommunikationen Mm. De kanske bara är lite för insatta i sitt system innan internet kom ut. <laughs> så de, är de sitter så här och bara... Det här är space, alltså det är det man trycker på så blir det mellanrum. Så <laughs> Nej, fattar de inte riktigt hur det är. Nej Jag faktiskt hört grej att... Ja. Eh, jag har ingen källa på det här nu. Det här är bara något jag har hört. Ja. Men att det tar... För en chef så mm. tar det sju år... Att komma in i arbetsplatsen på en chefsposition. Och få allting så som... Sju år. Sju år. Och få allting <laughs> som man liksom har... Visualiserat och liksom mm. eller så. På den tiden innan de hitta ett nytt jobb dock Ja men precis Så att speciellt om, det, om ni nu är där ute och har en ny chef Eller något Don't judge dem Det tar sju år för dem att komma Men, men nu dämmer jag dem mm. Och så säger jag att eh, Vi borde ha robotar som är chefer istället oh no. För då, de hade ju ändå De är lite mer så här logiska säkert och har bättre minnen och vet mer. liksom Kan samla in mer info. Men samlade. de hade ju också lättare att skita i. Och bara, vi lyssnar inte på den här robot. Men det är ju en sån här terminator-robot, förstår du? Så om någon så, skiter redan så kommer... Så blir så kom, den arg. Ja, och nitar de som eh, trotsar den. Jag vill inte leva i din värld. Vill du inte? Jag vill inte leva i din min vä värld. Min värld hade varit perfekt. Jag vill inte leva i din värld. Nej, eh, okej. Okay. Jag hade slutet att jag hade blivit mördad. Minns du? en robot. <laughs> Minns det vi pratar om att om man inte vill jobba mm. det finns ju inte att man inte, inte jobbar nu för tiden för mm. eh, det går ju inte att överleva i detta samhället eller utanför samhället för den delen utan att jobba. Mm. Ja. Mm. Eh, och då, det, det hade ju gått att uppnå på ett sätt. Robotar. Robotar. Yes. Oh. Typ eh, folk som står och i kassan så här på hemköp, säger vi. Mm. Mm. Och bara, det blir 50 kronor. Man hade kunnat bygga maskiner så här och robotar som bara, yes, Men det give finns me the cash, motherfucker. Och så... Det finns ju sådana självskandiska På tal om ja. hemköp så vill jag bara shoutouta till tjejen som satt inne på kassan i hemköp idag. Kin i, på Kina, i Kina. Får Gud, vad snackar om? <laughs> på hemköp i Kina, så va? Mm. Tjejen satt i kassan när jag var där inne idag. Hon var jätte trevlig. Mm, trevlig. Sådana vill jag möta mer. er. Mm. Jättetrevlig. Mm. till henne. Jag gillar inte riktigt hemköp men hon får mig att gilla hemköp mer. Mm, hon var jättetrevlig. Mm. Hade jag kunnat välja så hade jag alltid gått hemma. Men... <laughs> Ika Maxi borde de ha överallt. Ja men vi bor i en liten... Håla. I håla ja. ja. Jag måste flytta min fot för den här samman. Det är synd. Jag vill bara nämna det här när vi pratar om samhälle och så. Mm. Jag brukar tänka på det, speciellt när jag sitter på bussar. Jag vet inte varför jag bara gör det. Jag brukar tänka så här, att jag gör typ samma sak varje dag. Alltså jag tror nästan att majoriteten av, liksom i alla fall Sverige, eller typ världen, gör samma sak varje dag. Det är typ som att det sitter någon så här med, du vet, så här marionettdockor. Det är som att vi är marionettdockor. Att man gör, man gör samma sak varje dag. Mm. Och det är liksom typ... Man kan inte komma ur det här. Att man åker till jobbet varje dag. Man åker skolan varje dag. Nej, för annars man kök. gör samma sak varje dag. Man åker mm. till jobbet för att tjäna pengar. För att bo i ett hus. Ett jättefint hus kanske. Som mm. man kan vara i, i... På natten i princip. För att man jobbar över dagen. Då sover man. Ja, och var, varför tjänar man de pengarna då? För att sova i princip. Ja. Är det inte typ så? Ja, men alltså, då, kan man, då kan man, att man lika väl bo i en ätta resten av livet. Ja, men det är, alltså, det är lite så att man, man, då, man vaknar på morgonen, åker och tjänar pengar, kommer hem, går och lägger sig. Ja. Same same shit every day, typ. Ja. Äh, nu är det inte så för mig, för jag jobbar inte varje dag. <här> Nej. <här> <här> Nej. <här> Nej, men jag menar det... Men du liksom... fick tjäna på det för några veckor sedan. <här> <här> Nej, men jag bara, jag bara tänker på det att det är... Man tjänar typ pengar för att alltså, betala ett hus som man inte, inte är i så ofta. Nej. Egentligen. Det finns ju säkert de som jobbar hemifrån. Men du, du fattar principen, eller? Ja. Mm. Det är därför jag bestämde mig för ett tag sedan. För uh, de ser ju att man upplever tiden som att den går saktare när man är yngre. Mm. Och då vill jag säga nu åtminstone när jag är mellan 20 till 25, säger vi. Jobba så lite som möjligt. Mm. För, och liksom, eh, för nu söker jag ju stipendier och grejer. Mm. Och får se sen och går på distans. Och då har jag ändå ledig ganska mycket till mm. att göra lite vad jag vill, upptäcka mm. hur saker och ting fungerar. Jag känner något tvärtom. Jag vill nog aldrig ja. jobba när jag är yngre. Eller så. Och killa men... när du är 30. Vad mm, tycker uh -huh. Nej, alltså, men kommer du vill aldrig killa när du är 30. Nej, Nej de är barngrejer. Ja. Nej, men alltså jag menar bara. Så man har liksom erfarenhet. Mm. Eller fattar du det? Jo men det fattar jag. Och sen som jag till exempel. Jag jobbar ju inte. Nu har jag inte jobbat på en vecka till exempel. Jag ska Nej. jobba imorgon. Men... Alltså det skiftar ju väl när jag är vikari. Så skiftar det ju väldigt. Mm. Och då hinner jag ju både jobba eh, mycket vissa perioder. Och eh, alltså, göra annat vissa perioder. Nu är det ju så att när jag gör annat. För mig innebär ju i princip att ligga i min säng och eh, kolla film. Mm. Eller vara på äventyr med mig. Blogga. <laughs> ja, men typ. Alltså ja. jag gör ju inte så mycket annat. Men jag hade Aj, kunnat om jag ville. Det är det jag vill fråga. Nej, ska vi avsluta den här podden? Mm. Förlåt att nu har jag köttat igen. Det är nice. Det, det är faktiskt det. Nu ironisk. Men mm. uh, det är rätt gött att bara kunna sitta och lyssna på vad du ja, har Men jag berättad. kan ju inte sluta köta heller när jag väl börjar. Nej. Vi får göra en så här uh, penia uncut. <laughs> Där vi poddar två timmar för avsnittet ungefär Ja, typ så ja. live Kan man inte ha en live podcast? Jo, det kan man Det får väl börja med i och för sig man kan, ju, man kan ju till och med säga ha Twitch och grejer Ja, precis Eller ja. man kan göra det på Youtube Eller YouTube. live -sänder. Ja, med kamera och grejer. Ja, obviously ja. <laughs> Men, ja, men... Jag, jag behöver min nya 60fps-kamera först Det kommer att bli grymt mm. ja. Supergrymt Mm. nej men vi, Jag ber om ursäkt en, en gång över att jag pratar för mycket ibland. Men jag pratar också för mycket så det jämnar ut sig. Men, fast jag tror att jag pratar lite mer än den här gången. Uh -huh. Ja, denna gången kanske. Tren mm. gångs skydd. Jag kallar sig. Ja, ja, ja. Jag är så trött också. Ja, men vi hoppas att ni... Har en fin andra advent. Med mycket julstakar och grejer. Ja. Yes. Och nu ska vi... Pussas! Ska vi sova? Men klockan är väl inte så mörjande. Nej, inte. Halv nio. Oj. Okej. Okay. Ja, hej då. Hoppa, Hoppas ni har det fint och sådant. Ja. Farväl. Och Leilin, Leilin is always right. Nej!